مواد بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو اعداب الخلاق مخی موجبات دوزو بیان شو هاو موجبات و اسباب دوزو کی یا چکندن و خروج و من غیر منس قبیلینو شعر بولو غایی تو گول و غایتو انسان چیزینو که حیوانیت کی و نور و حیوانات و سرچ کمدن و بدی شریک تی سی اخراج دو فضل جاتو تا محتاج دی بدن کی کم فضل انسان چې کمدن و داغی اخراجو کی و انسان انسانیت داغی سی کمدن و شرف و امتیاز دد سقاذا کوي چې د د ده بوله اوغات چې دی نو دا د نور نوبدل وي دا چې کوم د نور نوبدل وي و نه اسلام یو جاې داې زندگیي تعلیم یو جا تعلیم دیپغ ک کونو د بولو او د غ دا ریښت کوم د نو اړین قاعده او اړدار بیانې دي. دې قاعده او اړدار بیانې چې د نړۍ نو روز نه اورب شانت نه نوو ژوند او ښه لیدي. ولیکه دا کوم دی کوم دی په داسه تاریخي سره وي چې خپلات سره هیبیه او شیطان ترست ما یې نشي چې پاریکم د ملکیت څنګه د له حصول کوشش وکړئ دا رې په شریعت سپند نصاب د بیان کړی شریعت دغه لپاره آداب سپند نو بیان نه نه آغاز کر کے ادا و خلاد کر کے آداب جناب ادب دان ادب چهره نو خاص استماع ذ حساب حمیدات و اصل کی مقدوبه حمزہ دالوبه راز ذکر نک ہے ایسی رای کی مانند استماع فرثوی معنی چی کم ما ننځو کوم نړی دا ټولما پرتاوی ما دوه درخانتوي د نړی دی د قران سونه راجمه کړی دی د نړی د قران سونه راجمه کړی دی ادب چې نه هیڅ شما ده خیصال حمید او توي هیڅ ده خیصال حمید او قوله يونيو راجم قول قوله يونيو راجم قول استعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد قولا وفعلا ذهب على استعمال قول جاء عنكم قولا او فعلا محمودا خالنا او فعلا چې کندن او محمودي د غوې استعمال د دې د کندن او ادب ولیکي خلاصدا نو دا خالقونو ته ولیکي خالقونو ته ولیکي قشول او تا مه حغاای چې فغې کې انسان غضای حاجت کوي مغې ته خللاوو کللو ما یخ زل انسانو في حاجت ته زه غ انسان, انسان چې کودننو ضرورت کو او ځان چې کمو خالی کوي مغاذا خلله هغه غپول چې محمود وي او مستغاول شي په وخت د غضی حاجت کې چې مستول شي کو وخت د قای حاجت کې دا اد خلله باب کې تقریاً هم تا ریباتون یو کم سروی روایتون دی اذاب دبه طول خلاف دې ذکر کیږي اذاب دبه طول خلاف هغه کې ذکر کیږي شاولا رحم الله تعالی فرمایي چهره چې داغي چې کمندونو وو ما دي وتي وو اوصاف تا داغي وجه کې یا تاویو سی پاتو او وخت دے بیت الخلاء استعمال کی خیال ساتل بچا دی یو تاظیم القبلہ دین چې کمند نو تنظیم صفائی درن ال احتراز اوه ما یذغ بالناس احتیرا عام یظور بالناس به الناس دا سر بچ کول چې خلکو ته تکلیف رکي چې خلکو ته تکلیف رکورم چ کوم دی اختیار به محسې لاعاداتک یا ین نظام رعاية و ستر رعاية و ستر سباګم چې ګمډنو اتی تر ازل بدلې وځي څوب و څوب علي النجاسه اوم ازاله توسواس اضالت الوسواز دا شدی دا او صفتو ندی شپا دی دلیش کمگنو کم وقت دو استعمال دا بیت الخلاق کیو کو وقت قضا حاجت کی دا دیو وٹ و خبر و خیال سات البکاری دا حادیث و رجع. اغه دین سلو دی وته کی ده اونطاله روایتو مراجعه اغه چې کمندونو دی خبرو ته کی دی نو خبرو ته دا ریځ کمندونو راځي کی مطلب دې روایتونه اغه چې کمندونو دا به تاظیم القبل سره ولې ا زم قبل سرا هغه سره وجه کمز نو لګي اوزن په تنظيف او صفاي سره ولګي تنظيف سره صفاي سره دا 8 اوصاف غوما هنين ذياب په ټول راجه ما کوي ټول باب شي کمز نو راجه نو بابو ادب الخلا اولا نه ادب اولا تعظیم القبلہ او اولا نه معنا اولا مانا تعظیم القبلہ د دې حکمت چې خلقو خبرې کړی دا احترامل مؤین دی کې احترامل کا او کې احترا ملات دی جي کتابونه وګوري باونه او پهکې خلکو کړي احترامل مؤین په کې چاویل دی چې چونک ممسکوزار د دغه طرف م نو د غ حاجت والله ل نهري په کار دې طرف څه څه کې مګ کې احترامه ورسو دین بیا به بحث کوي په یو حدیث سکیم دې طرف ته اشاره نارام چې کوم حدیثونه دې بار کې راغلي نو به یو حدیث کې دی طرف ته اشاره راغلي نه اشاره په کین ډول راغلي نو دا چې کوم دنو څوک احترام او صلات ته شاوړي وړانده کوي الله تعالی هغه کوم دنو د اسرار او د حکمت او بادشاہي ازندې تقریری حاصل دي سې څو چې کوم توجه دا قلب دا الى تازیم الله اصل سید دا دے چه توجه القلب الى تازیم اللہ چه دا زرنا دا اللہ تازیموشی او زرحا غطرق متوجیوی دا اصل في دے توجه القلب الى تازیم اللہ بل ددر ل مقصودی سی داې اوس دا چې کمو یو امرې خفیو دا یو مرې خفیوو ځکه چېسپزله کې د چا تازییم شته او ې دا په ت خوونه لږي نودېر پااره یو چې کم نهنو دلیل ل ظاهم په کار او چغل په دلالتوکې په دیې خبران دی چې لته په جوړ کې چې کومنه نو الله تعظیم سٹه او پادریان سابقون کې پادریان عربو کې دا غې توجه ال الصونه او زهار ال الصونه دا چې کومنه نو سوامع دی دغې دلين ګردوالو شایې وسوامع او طلاد اول ثوی عبادت کو مبدل ذکرنده دلیل دریو چې دته په ځل کې د الله تعالی کاظم نه دته په ځل کې د الله تعالی دی نه د دیو جنا اوا ثوامیو شوه هغه پھلوت ګاګانې اوري باد افخانی هغه شاعر الله نوغه ډول شوه شاعر الله نه څه خو ګرځ ډول شوه دمونه اومد کې ساه چې دا م شې په عبادت خانې او سو پورې خاص نهري بلکې جولت لیل عرضو خللو حمت ددن و پهه پارځای کې موږ کوی شي ټیک پر ممات کې تواب زیات دانانله خبره ده ورځ کې م سرې کږ نوزمن اویم کې شریت کې داغہ کومدا د تازي مولا ت توجہ القلب الى تازي مولا دا دي دليل ظاهري چي نوغه استقبال القبلة <سؤال> وتكبير و غزو سړيو ته قبله تم اسکی الله اکبر و پټو لګي چې د پدلکړه الله سره تازي په نشو زمون به شريعت کې توجہ القلب الى تعظیم الله ظاهری کومنه نو غږه دلیلي ظاهری غږ دلیلي غږ د کومنه نو سور غردو استقبال القبلة اوقات تکبیر د کومنه نو وګرځو چې بس معلومه شوه چې د دې طرف ته مخه او الله اكبر وی غږه متوا شو الله ته متوج شو او د دو په زلو کې د الله ام دغه دی تاظم دی د نولاسلام چې کم نهنو او چې په دغ کاټین کې چې کله د بتر خلی استعمال کوي نو په کار دا ده چې د دغهدلليې ذااهې نه لاان کې او ساتی کې استبال خبلله دا د تاظیم د الله چې کمو غوا او د قای حاجت دغې سره مبا نه کو قض حاجت دغې سرهڅو مبا نه کو او جوداوالی او د دغه چیا د لا په تاظیم دله کوي داې چې کمو د بولو دغ پرټم ک استعماللو نه پلشي داې چې کمون استعمال نه پلین شي د دې د ورګی نه د استقبال نه د کمندې استقبال او د استبدار لمنو فرمایلا چې نو قضاۓ حید سره د دې مباینه ده نو دا حکمت چې کمندو شاه سره الله تعالی فرمایلی نه می ذاته توم الغایۃ حالات سبو قبلۃ ولا Ma sale lera mareket larada dir che a po li mas sale ki le Jomhurema e pare ke Johur sa avent keram an pare kiema an go vanli farh mo la a la sa hevent که استقبال استدوار کت سحرا والبنیان دوارتی کم دنو مکروح هده پونشو دوارت مکروح هده رضی اللہ وطنہا او ځینې نور تومان شوف دي چې دوړ مطلقاً جایز دي دوړ چې ګندنه مطلقاً جایز دي ده مذہب دی امام شافعي رحمه الله تعالی دي چې استقبال مطلقاً ناجائز دي او استدوار که صحرا ناجائز دي فلګونیات جایز دي ور مذب داری اقبال اور دوارا دا چې استباله سبار دواړه دا چې کمو په کې جایز دي او په صحراې نا جای دياد کې د کمو دواړه جایز دي او په صحرا کې د کمو دواړه دي ریوایتونه چې ګمدانو اوه راځي وایو موږ خو روایت دا بو یو منځاری د چې کوم اولنې روایت دی دا, دا نهفو جمهور صحابه جمهور امام دلیل دی دین مقابل کې مخالفت کې کوم روایتونه راشي تاچه ده چای و مذب ده و خاما خیط دلیل شتا نو احناف و جمهور داری وید دا گوئیو بین ساری اصل او پاغنورو کی تاویل تی مناسب تعویل لغیو کی او دل ترجیح ورکی یو وجه ده ترجیح داری وید قولی ده او د قولی و دا فیلی تا عروس په قولي لترجمه د روایت محورین دي او دې مقابل کې د کوم روایت راځي یا کلی مقابل یا جزوی مقابل یعنی یا مکمل مقابل نه او یا چې کم ده نو یو ځای کې مقابله کوي باغه مو او محرم له پو مبیح بانه محرم لترجیوی تو مبیح بانه درین داری ویس تابو یو جن ساری قیده کلی ادا قانون کلی ری اور دینش مقابل راشی ناغبت کمننو احوال و جزیاتی و کل کل اعضار په హైదرا آباد دیوانده مړو نه کی داغه اعزاز چې کوم نه راتلی شي راتلی شي هغه به نه په اعزاز باندې او دا قاعده کلیه ده قاعده کلیه ده ندیدې د وژنه دی او جوړې 300 د وژنه دا روایت سکندر راجيب ګرځي او نور روایتونو کې دغه مناسب سو کې تعلیل هغه چې قدمرو حمل کی بوار فیات الحال لا عموم لها واقعیت حالنده ومو له پس هغه است چې مناسب عذري دایره دوجنه یا قبله طرف ته استقبال شوی یا قبله طرف ته استقبال شوی هغه طرف ته استقبال شي را توجیهات مناسب رزي دا ورته نو کې پس هغه جنګلونو د و و مقناسبه وي عادت او واقعیت لا لله وملاغا يا محمول على الاذار شكلا جندن عذر لي هاغه به او پديواني عمل کاول شي عربي يوبنصاري فضل الله تعالی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تتم الغائطه شكلا راشي تا شود او دسماتي, دسماتي راشي الغایت دا یوازی تکم دنو دا. دا غایت نے آدی من که بولون او کم ددواریو دی او کم ددواریو دی کبولیو که غایتی ای زاتیتو ملغایت خلا تستقبلو قبلتا و, قبلت و لا تستدبیروها تارشی کم دنو ممحطور کسیلا و او مجب کمدنو شا دیتا دی ته کوي او مجې کممو شا کوئ دا ک دغه شانې مږ نه بیار سلام من نه کوي ن سببللهخب ل او لغا او کمدنو دی ل نمبر رات کو راغلی دي انما انا لكم رسول <سؤال> والدي <سؤال> ولده اضطاستو بشانددار سي داس تاسو زو باران دار سي يما فتقبل د بشر لپاره او علمكم اذا اتيتم الغايه تاسو له تعلیم در کوم چې کل از تراشي فلا تستقبل قبله ولا تستدبروها همک پیتم قوي او پیتم دنه قوي د شرق قوي wala tasadbiruha walakin shariku aw garribu wa yasakamana mashde tama pawalawi ya mamri tama pawalo zarivat da bo yubian sari waqa ansari sahabi de zarivat madinini madina ki qiblat che da دا, دا شمال شمامال به طرف پانې ده م نهمونونه ووره کې دا به طرف د چا ده شما طرف ده که نه لاس نری شمال به طرف باندې ده نو مشرف او مغرریب دا زمونږ دا مشررف او مغرریب چې ازدار دا قبلینا بدلتا رکونا راضی قبلینا بدل راضی زموند چوزدار روایت و آیا او بیعوان شرمی قو وغربو من بیعوان شرمی قو بیروسا امینگا چو شرمی قو کم کیا استدبار راضی او چو غربو کیا استقبال راضی مبیعو قو بسرد حدیث کی نایی ویلی استقبال او استدبار نا او رسط و استقبال او دشاوی دست ادباری دیده و جنا ده حدیث د ده کوئی دفارا ده حجاز جغرافیہ او د حجاز موسم داد د قول ضروری ذکا چه کلا تده حجاز و جغرافیہ نکوئی دی محیر و آیاتونو او وړي رو حدیثونو باندې و حدیثو بیان کوی او چې کله د حجاز موسم ته معلوم دی دا حجاز موسم وړي رو حدیثونه هغه بیان نه هل کیراو شي ان شاء الله دا حدیثونه په پوهه جو بارا جغرافیه د حجاز او موسم د حجاز دا معلومه کول چې کوم ډول ضروری ولكن شرقوا وغربوا پس من دا روایت او مطلب باید داوی ولكن جنبوا او شمالوا یا جنوب تمخې او یا شمال تسپی مخې ولكن شرقوا وغربوا لدې چې ګمنه دا ماجو مشه چې اعظیم چی دے زیادہ بیت اللہ شریفتے بیت اللہ شریفتے دیکھے چکم ننو بیار اکل و فات چکم ننو رکاور بکار نکر نبیت سلام شاکو ورد کووی شاکو ورد کووی مزم مختلف تشو جنگو شاکو اشمال طرف تا مخقولو کسو مسالا مشتا خلق تکمننو اشمال طرف تا بیت المقدس تا دیت طرف تا ممنمخ کئے دا تکمننو تکلفات کی شیل قرآن رحمه اللہ تعالی علی کی ترمائیلی علی رفان کی شیل قطب شمالی ناستو رئی مردیو من لگی کی دل مدعا بخل کو چې چو قطب شمالی تا <تنقل> تاواما او قطب شمالی چې کم دنو آغا طرف تاو دست و ماتو بلی طرف تا بیت المقدس تا د اصل کدو قطب شمالی تازیم بیت المقدس شریف چرے و آغا بلکل په سنت شمالی نہ رہی بلکہ غرب شمال کر رہی اگر شمال در شمال در وزی گر طرف پانے سے کندنسو شیئر ہے بیتو المقادستہ بلکل پر غینی نه رہی شمال وان دینا او چه بیا زنی خلق داوی چه دیتا رب تا زمان مدرسا دا او دیتا رب تا زمان دا اصلاس کل <سؤال> دی نو دیتا رب تا جه کمدرم بیا او دست نماتو ما دا تکلفات کی تشری تکلفات کی دا تا عمقات دی او دا بیضای تا قدسات دا چه کمدرم دین خرابی و بربادی دی دا تکلفات دی ایجا او تاسو ته د پاجینچې نه داوونه نست کې راغلي دا کنا نس منسوسی مصاله چې بیت الله شریف ته پاو د فاطمی مخولنی په کار او بیت الله شریف ته شا کول نه دي په کار باندې راول په کار دي خبرونه کوي وست کم د دو بیت اللہ شریف تخبی غذا والچری تخبی غذا والچری دا عرفی مساله دا دا شرعی مساله ندا دا عرفی مساله دا عدد چرین و داد عرف بابنی یاو مجلس کتن استی اوستا اوستا از مخامخ ناس وی ننتظر غطرت تخبی غذای نور مومن جګندنو आवाज دې تبدغوري आवाज دې تبدغوري چې د جګندنو ور او استاد صدا د غفلت او د لاپرواہی نه خوي د غفلت او د لاپرواہی څخه نه خوي نور کې خلق دې تخنګوري دې تخنګوري بیت الله شریف تا په قول کې اورږي دې خلک خنګوري دا چې آن مجدید س خپې غ زول دی ت خلک خله ګوري تاویلله ملا کایو ځای کې ذکر کړي دي یو سړی را ووي جاټل م ما ته ووي چې داد په خپو کې دی او که بفا چ کې دی ما چې سم لم پما ته چې داقرن مجد دی دی کارته پوتي جززه په کارټ کې ناستیم نو بیاده ده او چې بهم ک ک نه ش بیا ششي اد شو د براضب کې اعتبار د خپ لې او ل کا خپله اعتبار جزه کټ ک کې نهپ کاته او غذا اوما به کار د چې بیا د بیاده به نه شو او کو فرج ل اعتباری نو پکړ ته زه اوس مکه ودرې کومه دا دی بي د بيشي چې قران کتابوتی او مکه ته شوم ودرېم زکه فات زما بيان برارې د قران نه یما وتوي چې دې کینو ادمانو دی او نه فار جنو نه اتباع دی دې کور فلې اتباع دی اور چې دستا او ست پځم کنا ستر پک کنا سينه باس که چې ټول ولاره او استاد جناستي نو ښه کاري. تاسو او دا دغه شان ته قرآن مجید دی. نو قرآن مجید چې څه کاټ کې نسته او هغه خطا پروت دی. ودابیا دې دی چې دی کو چې ته ودرې او قرآن مجید خطا پروت دی نو ودابیا دې دی چې دی ورته راځي. هميغه ما ته ویته چې تاسو پوه شول نو دا خبره ده. صدیقې ورغ خلق بوول ماته نن سفایا دګستنا شما ده هوتا د مندل دی ویلی چې دا یا حرام ني او یا ف ادب مثلا کای ووګه ګيلي مکو لو پکاوات استا په حدا ورون سوړ دا د شانتی پرتو کوبا سات ځانګي واشو پر دې چې او تر نامو پورې ورګا زرا کا شانتی بزا حسین دې چل مسکه چې غم دنو قرمی صبا سا پس مجدکی گی پولی عورت تا دے پڑتے لادوم را پولی دا آرس برا برا وزدہ سشی دے دی, دی مجد تا دے احترام دے کانا یعنی مرز احترام دے نا اللہ احترام نگ. دا اعدابی نکو اور فی طریقی سر جی کمینو با سیدہ کدر کمی علاقے عرف دائی چاہیی کدی دا غلی دے غلیزن دنے فلا تستقویلو قبلتا ونا تستدبیرو walaikum shadr ko farb mutafaqun alayh chong ke sahib de mishkar se gam dana shaki masla kare de waham khayara mazhabi palwani kai safa kai no de din sab da ke istidbar fil bunyan jaiz de istidbar fil bunyan jaiz de istibdal che de dam فِي الصحراء فِي الْبُنِيَانِ اَوَيْتِ ادبار سے کم دنو فِي دی سے کم دنو ناجائز دے و فِي الْبُنِيَانِ سرے جائز دے عبادہ کی جائز دے نو دیر آلے فِي قَالَ الشَّيْخِ الْإِمَامُ مُحِي السُنَّةِ تَحِمَهُ اللَّهِ هَذَ الْحَدِيثُ فِي الصحراء او دی حدیث کی یا را مدی اللہ سنن بر روایت ہوئی فلا تستقبل و قبلت و لا تتدیروها دی کسی کندن و قیدن لیشتے دیر لگو قسو خلق کوئی چی مشکات کی روی دی دیتی تیت تحران اندان مشکات تھی دا و دا محیسونہ خبرتا و حدیث دی دا و دا خبرتا بما حجت کنن دیتا دا دا دا کلیمہ کنن دا, دا, دا بیدی خال الشیخ الام محیسونہ رحمہ اللہ حاظر کا مگرم چې څه وی وس وی راتوي چې قرآن کې راغلی محمد وی دی ما خو دا غار کتاب دی بي چې زما قرآن کې وښیم چې يا محمد وګراغله وې ویل له جلالینه راو وی لم نشرح لك يا محمد دا کا زمير ختال درکړلې یا محمد چې خدای دې تبا کا فیر حق کا د جلالینه د قرآن پر راکاو دا قرآن دې دراللې دا دا خلک پرک قام فی البنیان فلا باسا دیگه ته قام ما فی البنیان فلا باسا یو دا دلیلوی لمرویان عبد الله نی عمر قال ارثقت فوقیت حفصه ذوخه لم ده حفصه رضی الله تعالی عنها پور تھا لبعد حایتی د بار د زنی ضرورت کوټه تاسو شو خور خور وکنه حسن قورنو ها نزود قورتیتاو خدلو ها تزورتو فرائتو رسول اللہ سلم نمان ناسحفائی کی فرق او نا اویدو او نبی علیہ السلام چې زیحاجتو چی نبی علیہ السلام دو قورتو دارت کی بیتو الخلا کی ادس رکو ماتو چتمت نو اگر کی ادس ماتو مستدر القبلت مستقبل الشام نبی علیه السلام قبله ته شاکر او شام مکه الکعبہ له کوم دیو جنوب طرف ده هغه دې ته تصدد قبله مدینه کیږي طرف ته شام بیت المقدس تل کرلو تاویل له قبله کیول نه عراق دې طرف وو نبی علیه السلام چې قبله نو اړین ته شاکر او نو مستقبل الشام شان تمخو او قبلت سوا شان یقضی حاجت دیو دلیب شو دیم دلیلی نو رس تو درشم نمبر بیت را لی پان الاسفر کال را ایتو بن اومر ما ولدیم یومر لرا اناک را حلت را حلت رو مستقبل القبل چه دیچه کندنو چوکڑا ولاو خكينا ولا بو قلا ده قبله طرف ثم جلس يبول اليها طرق قول. يا كيرا سوي طرف پریشاب کول اپولت يا عبد الرحمن اليس قد نحي عن ذلك دين امانند شوي قال بل انما نحي ذلك في التذا فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا باس دا حضید ویم دلی نو حضید ویم دلی نو حضید ویم دلی نو یو جو عبد نبیر ویدتا چه قمد عبداللہ من عمر دالی چه نبیر صلاة و سلام وجوه الترجیح دریه چه ما مخیو وعید. چه دا بو ایو بی انساری رضی اللہ تنوری ترجیح دا بی رجوع هز سلامسا. درم داده چه که دا قبلن نا دا قبلن نا دیوی. درم که دیشی دا چه کمدر و نبی السلام کلی بی.